3 і 3. Так, взагалі, то з дорослішанням, якщо в його випадку про таке говорять, маестро дедалі душче тяжів до непатентованого каліцтва. Періоди гострого усвідомлення людської природи він гасив косметичними ампутаціями, як правило, на ногах. Маестро рубав собі пальці. Все почалося з відмазки від армії. Серед сотень інших можливостей дезертирування йому найбільше сподобалась ідея членоушкодження. Член він, звичайно, пошкодував, зате приділив неабияку увагу спершу мізинцеві, а потім безіменному пальцеві лівої ноги. Увагу такого гатунку маестро називав «остаточною». Якби комусь випала нагода помилуватися його ступнями без шкарпеток, твердих від вічно засихаючої крові, то відчув би певну ніяковість. А згадувати те буре місиво пеньків від нерівно відрубаних кісток і при цьому робити суботній педикюр – це вже з розваг для багатих. Останній етап тверезості – а заразом і тіло ушкодження мав місце саме під час забав із панками з ізоляторного. У й досі на пальці намотана сіра, місцями бура пов'язка з несвіжих бинтів. Щось таке похамськи модне, забинтоване місце ампутації. Після останнього сеансу хірургії Маестро визнав, що панки з ізоляторного виявилися не найкращою глиною для імпровізацій. Шкода. Можна було б бавитись, не набавитись. В аварію з ампутацією, у хірургу п'яничку, в ампутацію на впомацки і так далі. Маестро озирається по боках. Порожньо. Трохи кривлячись, починає розмотувати бинт. Оберт за обертом маестро звільняє безіменний палець від закривавленого кожушка, а вітер підхоплює кінець пов'язки в повітря. Вітер. Тріпотіння. Він смикає, відриває від почорнілого, тхнучого йодом пенька останні нитки бента і кидає за вітром. Вітер несе бент за обрій. Хвилину він розглядає рану і намагається поворушити залишковим півторафаланговим відростком. Він посміхається.